Foran der ser du nu Palazzo di Montecitorio. Opførelsen af bygningen startede i 1653, og den var dengang ment som residens for prins Niccolò Ludovici og hans kone. Arkitekten der stod for det var Giovanni Bernini. Byggeriet stoppede da prinsen døde, men blev genoptaget i 1700-tallet af haven, som havde hyret arkitekten Carlo Fontana til at gøre det færdigt og omforme bygningen til andet at være et færdigt hus. I 1870, da Rom blev Italiens hovedstad, skulle man vælge, hvilke bygninger, der skulle huse de forskellige dele af den italienske regering. Dette palads blev så valgt til at huse parlamentets underhus, og det gør det stadig den dag i dag. Palazzo di Montecitoio er bygget efter bankens hældning. Man kan se to cirkelformede relief'er til højre og til venstre for en gang. Det er jo tilføjet af Carlo Fontano og viser til højre retfærdighed og til venstre velgørenhed. Selvom paladset er bygget i barokperioden, har den ikke mange træk tilhørende denne periode. Men det mest tydelige baroktræk er det, at den del af bygningen, hvor indgangen er, er skudt frem, så man ikke bare har en lige facade. Udover det, har paladset mange klassiske træk. Deriblandt er indgangen, og det førnemte OLF'er er ramt ind af fire doriske halvsøjler uden kandelier. Der er også ovenover indgangen en balkon omgivet af en balistrade. Til begge sider af indgangen er der en pilaster, der går fra første til anden etage og er udformet og opdelt til at passe til bygningens fremskydning. Disse palaster går igen på begge sider af bygningen lidt længere henne, her er de dog ikke opdelt. Oven på palasterne er der en tredjedel arketrag og en frise, for i der er små vinduer. under frisen er der nogle små tansnit, hvorefter der er en grænske med konsoller. Øverst på indgangspartiet er der også en ekstra gavl, som ender ude i noget minde om et græsk tempel. Derudover er der oven på alle vinduer en lille gavl, som er firkantet på stueetagen og på anden etage, og skiftetvis rundt og trekantet på første etage.